A shkësia Islame e Republikës o Kosovës ju prezenton në ligjëratën me tem Ramazani Ata në së imon që i kërëzdujë dhe të të të të ikan verit Ata në së imon që i kërëzdujë dhe nëlinude të të të të të të të të të i kam verit Ata në së imon që i kërëzdujë dhe në vrinë të jetëmujt Ramazani që në kapua Allah i fa Innë nëmë a i këchëhëllë O Powera min i badihil ulemâ Gja Robëfi Osmanine I së në luthvinë d لدينا كريه من جيكيه في الهرمد يويد رمضان لجرون مولادم اثنتي الترنابه الترنابه الترنابه الترنابه سبحانه محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتاب الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و تباركو الصيام كما تقربوا الى الله من فضل ربي لكم ان تتقوا صدق الله العظيم و بلفظ رسوله النبي الكريم انا على ما قال خالقنا و راجعنا Me ne shaq, me ne shaq, me ne kalbe sinë. Gualazul muslimane dhe muslimane. Allahu lelidialu huwazhanu al-handiku. Tun sinaka tuna sib mekon pe yumet Muhammed mekon elul islam, familja e dinit islam si Zonën së Gjelarë këtë fërë, eka s'gjërën me s'kretin s'anërët, ke o fërë të zotë, johët e vetë një afetësje, e prenamë Allahi të rizë, në shumë qëtë e shanën, eka të gëni në dhëtë dhënë, në dhëllëhë i s'lamë, e Allahi fërë të në fërë në fërë, në vështë për islamë. Elhamni këtë Allahi, në në kapërë të në nësibë, me than qallah ilahe illallah muhammedur rasulullah be kuj edhe me besuar me zotin se nje allah o stërgjeter ska edhe muhammed be o rasulit jot sallallahu ta'ala alejiu na gabon vazo nasit zoti bimsela te thon namaz thon edhe nasit gjendinuar ramazan me izbatur quërulle më adë a prah i qelë e qelë e qelë e chalu e me kontë që batë e Zotit ilë që tuj e qelë e qelë e qelë e qelë. Medall para ushkulli Zotit me fjullë të bashë edhe me kontë doshni të zotit, në këtë në ajetë e këto vekët e përvereteton Zotit me fjallën e vetë që ponat të retë që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Nidam min al-habibi il al-habibi, vivje pejt doshunit, tët doshunit, yae yuhel në dhine, amenu, eiyu t'i kënibesu, eiyu t'i kënibesu, koteu hidrën t'i kënibesu në për allah, Eju e që i këni besuë është këtë mërëdhënë, edhe për i gambe të jene, edhe për i gambe të këni besuë, në në një pjohën të këtërët, ej, dohë një të mi, Elain e Vliya, Allahi, që haqëtën alëjhihim, velahum jahëzënum, e lëdhine amënu ve kanën i këtëtëpunë. Të dashnit e Zotit, evlijat e Allahim, një qëta njërë që kanë besuë edhe qëta njërë që janë në të ki janë të kjo, të ga, qëta janë evlijat, Allah të dashnit e Zotit. E qaj Allah përna tret nire që gjithë të dashnit e Zotit me fjallën e amën, ja e ju hernedin e amënu, e ju që i keni besuë, Kuti be alejkum ushqiam kema, kuti be alell e dhile min kapi këm, ju ka po farz ju e minimi, si kur që jo kon farz e dhe nato ju metet mër para ju me, e, Adhebit, e hum, i haset i aqebit aleyhi sadaf më selam, e i muhammjetin tonë së të dohë të ala aleyhi ve sellem, zoti gjërleshanu, unë përna tre koneve që, Kënë e njëmë nuk është desh një metin e Muhammetit, por kjo është kone dhe një metet e përpashme, dhe i hasët i Adepit dhe të tërpi ka mërë të rejtë që ka nga një unë i masjetin e kënë i elinë hasët i Muhammetit të mështë dëllohu të alani i mështë. Pse hismet i Zotit dëllohu zërë është që në kaldojnë edhe që kjo e një njëmë nuk është desh po një metin e përpashme. Në nimi është një batet i ronë që të ronë, duke të neqësi nuk e do në të to. Por kur nuk është në ronë edhe e kanë të gjithë njojt atësen, është më lëkë. Se së so me posë të ronë si njonë i e që e për së me posë me kënë ma shkirë. A të ronë shkirë me bu atë. Por në të rëgjën alë dhe që mështë në në në në në në që i këtë në në në në në në në në në në në në në Po kjo një një më kënë, dhe haset i a dhjemi të te i sotë dhe qëtë mundë më kënë në të me një shkjone me një. Dhe thunë edhe e kënë një përpora, nuk o kënë me qënëshirë, si kur që i dhjemi në një një një një një. Përpora të isoja, ka në posë, një të një të një të një të një tjë, një të një tjë, një tjë tjë, një tjë tjë tjë, një tjë tjë tjë di kush kanë njënë e grejtëje në për dhejt perimetër e brezë të për pashme, di kush i kanë njënë e dhejtë ditë në shtoë mund, di kush i kanë njënë e e janë në vejt, ato ditë e barë a që i kanë nga trititë në mujë, tërëdë tërëmëdë tërëmëdë tërëmëdë tërëmëdë të nëzë, tërëmëdë tëndinë dhe katërëmdhetë në tërëmdhë të tëndinë. Dhe në thonë që e, shith, që e Ashtu shi që komë Muhammed i a.s.m. ty njënumë një kër një i ka orë alë që ka borë Ramazani, i nga meqin a.s.m. i ka njënumë dhe të jetë të mujtë Muhammed. Më Dhu jetu shi ka borë Muhajqem ta kërdojnë me dine, i ka ështëryk a jetën e së jetën për lakë, shërë Ramazanën e në tionës i dhe vinkë i shkura alëmë, në dy këtë i nasë ti me vete i nasë në minë e lë hëdoë me vete i nasë në minë e lë hëdoë me në kur kamë. Ja, Mohamed, mu i Ramazani, është mu i që në të ka shqyënë Qurani, për me i të ditë u uenik në zantën hidaljetin e zotën të gjëllon, edhe për me i do hakun e batidin, me do të të të qyfin edhe, me do a imanë, me do të të të të të gjithën me në fjorë vjetër, e mujnë e Ramazanit që i kardinu e që e, e ka përstyrë këtë këtë përra amë, e me në shëjtë e minë uh, këpër sëvëve, uh, mi këpërshere për njësënë munë, a që e më rrinë mujnë e Ramazanit, le të alinan mujnë e Ramazanit. Me që ajetë që na po Allah, në dy tën vjetë i sëretit, me ka po farsë, Muhammed a.s. ve sallam edhe i kbej tina men të njënuhe qëtë mujën e Ramazani që jakë e në një njënuhe isha Allah Allahi qafur në e bon tiritë në të muhammedë dhe nere isha Allah me hajën e Bozotin asërëhe e këtë duke me fosëtë god edhe në mërijele që e hafëtë në njënuhe e ne ibu Allahi qëtë gjëllë a lui qëtë gjëllë a lui qëtë gjëllë a lui qëtë gjëllë e në shumërësitëni ahtë në sëtëtëni se ahtë e Pas që janë në gjuhë, po vdoj që në kohë edhe më shkurtë që jemi kohë, po shalvoj në zemë të fishin sonë Zot i paqëmbëton, vallohet mesaj i përforzuar për të zëruar i soni pegamëri duke u urmot, por trimimin që ka qosur ti pasë të pegamëri në selën e së domë hadis, pasazot i hostë shnehet i zan edhe kamë na humues dhoti që leo të sana on Si ka dynjaja, ashtu dhe ka ahire e kjepi. Me emër të Allah i Gjellit Jelal, uve Gjellit Shani, uve Gjellit Shani. Perkit se për lagën muslimon, nështë të e nguë e një danë e Allah i Gjellit Jelal, të e nguë e një danë e Zotit Gjellit Jelal, uve Gjellit Shani, ata muslimon që i kanë besu Zotit dhe Figanberit, ata muslimon kanë bidhue dhe nërinu ketë mujt Ramazanit, që në ka bua allohi përkët. Se vje përkëtina që ju bua përkët, që ka është, lealli e këmë të të këmë, në ështëta ishala dhe hishpashybhe se lealli e al në Kuran e ka sigurin, zoti ka thonë, aj që e në gjinanë mujnë e Ramazanit, sigurisht ka murue për i seneve të qënë, ka murue për i aty në seneve që e qojnë e në zjermin e gjëhnerë qatër që e shti qitaq qa bot që e qatër nëse e priqë qatër që e shti dhe priqë Për në zërë Zë blazem me gjithë se nda shtashponini për ma sëmësojnë apë një tjaq të gjithë Allahi dhe le dhe janë hu e dhe në shanë hu me hajë me Kur'anë me që tërën e ka bo farë mundë në Ramazanit. Sot do të klasë lidhje me Ramazan pak e shumë, qka ka vletë edhe qysh në ka, ka urmu zuhot i qkat farëzet e Ramazanit, me shka janë bo farë Ramazani, e nuk me rrjen me një herë ku mi Ramazan dhë të klasëm 233, 23, kushe ka borë që, kushe ka borë që, kushe ka rusat me hongër, kushe ka rusat me hongër, ato arëndet i qojmë ve të më gënë e ta shka ka thonë pe i gamberi, sallallahu tala, a lehi me sellem, lidhje me që të Ramazan, që i pencinojna, edhe ishëllëna, së të nefënë Allah i kapu mjarë apër alimë. An i më mërë, anë hëma, i mërë, i mërë, i mërë, i mërë, i mërë, a të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t E kumëni pejgambjeni sallallahu tala aleyhi vesellem të e thonë, puni e lë islamu ala hamsin, eja islame është kërtishmi i për senën. Me pora o shëhadet jenë la ilahe illallah, me bua ispotë Allahen që ispotë që tërë Allah, kështë vështë Allah jështë dhëllatë. Dhe e në Muhammeden abduhu dhe Rasullu hu edhe Muhammed i është abdi Zotit edhe Rasullin Zotit. Dhe i kam i salah edhe me fal namazin, një që të temel e feja islame o kurdis. Ma shpari një iman, la ilahe illallah, Muhammedu Rasullullah. Edh njëta mi namaz me fal namazin, temel e feja islame, dhe i ta i zekati edhe me dhonë zekati në malit, edhe kjo është temeli fjesë islame, dhe i gjylbejti edhe me shkujem me bu haqillakun në halën qabe ku shokë kudret, edhe kjo është temeli fjesë islame, dhe sa umi ramadane edhe me nginu e muajnë e ramazanit, edhe kjo është, të emel që o kurdi shpeja islame në njëto. Mëtë të fekuna alehi, këtë hadisë e kanë bori vajet, buharia e dhe muslimi, mëtë të fekuna alehi, jo, vlasë në shlimon, që ka mirë të dresht të i hadisi që e gënu? Në njeri që, nëja për që tyne që i fola elen për bu, e bu, të emelin e fjesi islame e kaprishë. Nuk e ka mush, për e një sljome, nuk e ka qitë në të meldve, thonë, islome, të me thonë për e një sljome, të a i mësan është eksif. Runa shëtë ka dhejërë. Një njeri që se rinënë Ramazonin, a i mësan, të rinë në fjesë i sljome, se kota mon. Eksif është, se vetë pejë gamberi ka thonë për e një sljome, o kër tishë më qitë të se. Atëherë në njeri që këtë kët i badet se ko, e ko e kësi kërë e fenis një amër në nga Zotë Nabiqë dhe Jara për alimin, se kjo është parë si Allah i gjelle gjelle aluhu vë gjelle shanë. I dy të hadis vlazën për vletë Ramazan, qëka në ka të zhu pejambirë, alëhi salatu vë selam. Në ditë për po thotë talha e ka posë herë në një eshavë, jemi potë në e të pejambirën, ku evh një njeri pej ehli neshtit edhe i pikke njerë, sa du më thonë, pej kresë edhe pej mjekrës edhe junike, i unike hikama të u gutë e ju afruhe nga pejgamberit a lehi sallatu dhe selam e nuk të shumë e di që ka përthot e ju afruhe dhe përthot talë hangat edhe pendigjoj që ka përthot, Ey pabje gambe e taleh salatun selam Ya Rasulullah Çka është islamizmi? Jesh elwanin islam, qka qka islam? Veselam, e veti Resulullahit çka është islamizmi? Çka opjeja e islamit? Ey gambe e aleh salatun be selam e i përzij. Fa maspori doj lloj e doja Muhammadur Rasulullah E dyta, hamsu salavatin, pesh bakët namaz i thaë në dy të natë 24 sahat, pesh bakët namaz në i pojën. Helë a leje gajru honënë, ta kohë të qira da pos pesh bakët namaz ma shumë. Leho ta jove, t'i leho e më të talve, ata veshën falç na file, se pesh bakët namaz i kje në 24 rrën. Dhe kore Resulullohi sallallahu aleyhi ve sellem, pejga veja feti thaë, Dhe si ja më shërë i Ramadon, ta e dhe farës me në një u të elit, atë mujë në Ramadon. A ju ty, a i thafa, hele Aleje Gajruhu, ta, koma shumë se një një ujtë, jo, ta, illo e më të të të dhe atë avesën një në nëfështë, në afile, po, pozla. A të rejtë pejgambjeri Aleje Selatuve Selonja, përmeni edhe zeqatin, e tha, Apo që tërsenë, po se qëtër, ta juve që në dhash edhe sada në afile. Te edhe dhe rëndhe gjullu, dhe hyve je kullu. O këthyt ashtë e njeri për pigamberit dhe pojecë dhe po thotë. Vëllohi, lo e zidu, alloha, vëllohi, lë e në fësu. Ta ashtë nuk deteshtoj ma shumë, ashtë nuk do të i eksikoj që të vjohë që mi tha pigamberit që të të të kryjë. Muhammed Aleyhi Zalatum e Selam tha, efniha im sa deka, tha pështaj nërekyll, tha nënkohën që e folit vërtetën, që shti kënon në që të seme, tha këllë gjithet konështë. Hengam në Aleyhi Zalatum e Selam, këtë fjallë e ka folë vetë edhe ka dhonë mytë detë, për që atë që i ka vetë, e ka folë për para tina. Do me thonë, na ka dhonë mytë e pejgamberi Aleyhi Zalatum e Selam edhe njëre, që një në shimon qip janë iman, po tja iloha ilallah, iloh, po namah, efse qaf, edhe në nëmë ramazan, ayush shimon ka tonë Resulullahi, ka përtu fejshemi qëhenemi, e ka shku e ku e këmë thirune, ku e ka të irëzuet në qëhenet. I shalë Allah e në bonasime këmët dhe një dhe përqët në shumë. Qetën hadis apet se nuk pesgati të njojtën kanat, e kanatë qërimin, apet një arabi që shtu i ka thonë, e ka thon, i ka thonë të i gambejë që shtu së që i thatë, bojë, mos më i bozërë të tërtake një badet, me falë në masënë në në një në Ramazonin. U këthy qajri në sanë që i veti përgën po, bëje pëthët, po, velle dhinevë si bëje di hila e zidu velle alohadha, pasha që të Allah që më ka shtirtin e ndorë dha, Nuk pojë ma shumë i batet se 5 bat në mozi dhe se ramaz në ujë. Pra velohem kësu edhe eksik nuk e ljuhë. Pega vega lehiselatë me selonë, ta, fjale tina është tjo, ta dishe dhe këmët dhe këna lejë. Ta menë serre e enjevzure ilare gjullin minë e linë gjennëti, feljem dhur ila hado. Ta qaj insan që gëzbo qëtë, Gëzuhet me bo një njeri gjë njëtë që është gjë njëtëli, ta let e kshur që të do. Qaj që je vjet i pregambiri një dhe boni bje që nuk shtoj ma shumë, asë nuk eksikoj. Pregambiri dhe, a pa qërë kush me kshur njeri që është gjë njëtëli, ata e shakë bu, ta që që këtë gjë njëtëli. Të me dhona, qëtër se nuk të që punojnë, me që të pesë, fatët e pesë islame, që kurdisë feja islame në qituë tha, une i punoj e nuk ishtoj atë nuk i eksikoj, pejgamberi në të dhonë njyshte me qenet, dhe e ka po pejgamberi sallallahu t'allahu alaihi ve sellem. I shadha Allah i Dhul Gjelal edhe njeve në përnasimit <coughs> në përbicatune, që në falu imanin hish pashqyp e kemi, por edhe falu namaz, e përmse qatë edhe një njojnë avu i dhe Ramazanit, اناقوم الله جل جلاله وجل شانه في كل طاهراته قرت شويه الناس انا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي معات <متزور> انسان يجينا من رمضان تشا دجونا الناس دي جامدين كده البخاري والمسلمي كانوا روايهت هذا الحديث që atëm të i gabi alihë salatë për sëlamë mamin abdiri jesu mu johme piche billi lëhë një njeri që jenë në një di për i zotë zotë dhë dhëllalë illa ba adë Allahu bëdharikën një vëzhehu anë në nëri sebi i dhe kharifëm që jenë në një di për i zotë zotë dyre në tina zoti e largon të i zemi të gjëhenemit shkathet vjet ulda. Shkathet vjet një një, një ulda kësim, sako larg njeri që jetë, qas i larg të i zemi të gjëhenemit zoti e largon atë në nësant, që e një një një një ditë për Allahin vërgjëlehaj. Dhe e të kjo vetë që i një një ojna, po një një, e po një softasht të të në, Në jamër Zotit, pasë Zotin, me s'ypto në skena dhe po gjenë, nësi të një nëjë në hasbet e të nëtila. Vaj me tëtë edhe vaj njerim për ato që se njën këtë fjalë, edhe që se beson këtë fjalë, edhe që nuk hëndë i badet Zotit që në ka buzdo të i basë që në që dhalë, huve të nëshatë. Qëtën hadishtë, për i kam veri aleyhi sallatu dhe selam të tanë, Mërsa me johë mën fise mili illahi pa adallahu minhu gjheneme, me sire të mjeti, amin. Një njeri që jenë nënë, një ditë për zotën dhul gjelal, një që në vjetë e lërgënë sotë i pizjer një gjheneme. Hadis i par i baharise i ushtimit, hadis i ty, hadis i momin në një sa isë, edhe kjo është me i që të bisy të e i mënë në mënë. Pra allazën nëse në ditë kjametit, kër të dalëm ata njerës jenë njojnë mujën e Ramazanit, që shka ka thonë pejgamberi sallallahu qalla aleyhi veselja. In në fil gjenët i badën, e në gjenët është për dhëtë një dhërë, ju falu le hërë rejan, e thonë dhëra e rejanë. Pjola rejon është, që njerë që nga shytë mujnën e gjithë pjolën definitivisht, a i eshtë, ju, nuk jon i eshtë, djerë që nuk eshtu, es, nuk po e ujjë, uj, e qasojna i thonë rejon arabisht. E ajo djerë që njerë të kokët e në, Jedhullu min hësa i mune jo mërë kiametit, në përqa dherë kanë me hitë, e hitë, e hitë, ditë kiametit, ata njesë jenë i nëjë nëjë nëjë në Ramazan. La jedhullu e hatin ka i rëhunë, asë njërë e jatëjnë e që se kanë nënuën e për a dherë në punët nëjë. Jukalu dhe në një zonë ditë kiametit përhet, e nësaj i mune, kujën ata që kanë nënuën, Fëj e ku mune edhe quhen qëta La jet hulu e hadun gajru hun Fëj dha ade halun u klika felem jet hulmin Kët njën ata që je kanë gjinuar Ramazan Më shqibet edhe mund të otë në prabje kush në gjendet në lid I shalla Allahit gjendë shalu mune Në konë pe i qatune Edhe ish pashybhe kur kreft bej anë zot i pëtikush ku jam njënim të ardhë, dhëllohi që që kanë njën kom e të fondet, beshë të jarabë, bëllë alimim, unë e jëmë. Kom u që, para huzurit zotit, me ketë emën dhe përgjitë, ku të thët, unë i jam jarabbi, zot jetin ma mirë, se na akimin i njënë, jo. ajo të dirë është e qilë, për atëm, zanë kom e një. Po me të thët, ej në sajë një, ai çu se kanin ku dëtje kur thot baba ene ja rabbi e thot e djali e unë fru kur thot nona une ja rabbi e ti ka një fkur erë mos ndjen manen allah dhe musliman erën baba i vë i vë ku në internet e djali i mirë e njethëm Shka dhe të kënaqën ku shkojmë nga rëtë? Shpa rënë e zekën tërët? Sot një e vëllatë më nga dalë për ishpistë, një ashtetë më nga rëtë, nuk nga të tërën sëtë, ashtuk nga nërgjumë. Po nga rëtë këtë vojnë e hesa që ka shku zhjë alë gjëneni? Zotë i marojtë, Allahi, Allahi, më në në pojtë. Allah, jo Rabbe, ja uqerët dhe së tine e vladën e i kutët dhe i jara të arra mënë. Lërë kanë shkujët, lazën i së të mënë, që janë ty një e kurqa pëtë zotit dhe pegamberit, nuk pëmujnë me izbudë zemërat e tyne me anë kuranit dhe të hadisit pegamberit. Insani të një e këllimin e zotit orësi gjohëja, a isë munët me gjithë hakunë, edhe shmune të me kërshu e imoni dhe në zemën e me. Në gjedri në hadisa, përësikur që kërë, inë në për gjennet i baben ju kalu në rejam, në gjennet është një dhe që i thonë rejam, jy dhe ajo më lë kiamet i ju kalu, e në sa i muë, dhe në ditë këa me e të të thuët, ku janë ata që kam një nuës, Dhe me në kërënëm i në sajën i në dhekha lehullëm lehu jetë me ebeden. Këtu e kërë në qëtër që dhe më matë, më më më nësit, shkojnë e hindë në në nëmë qartë në natë tërë edhe hindë gjennet, edhe pi për i hoqësit qëfësirit Muhammert të në hisëllatu e selam, edhe kur musë kanë mu eshtu, a i nësat kanë në nejë të përshdhjitë të më kërështë. Kur rinë jërë, Ditë më shirë, që ditë e më shirë, këto është 50.000 vjetë e gëtë. Në ditë e dy ahretë, që kanë më bua s'u alinë samë, vlazën 50.000 vjetë gëtë është. Ajo në ditë e ahretë, këto është sa një më një vjetë të një. Nuk po të të abemi, po të të të allojë. Inë në johëmën, inë dhe rabbi ke e elbi, shënetin mi mate u duë. E insant, zhutin, antuju, i nësantë, dhe të zotin, kërë anë tuju të kynë nësantë e ja, Muhammed, që në një ditë e ahretit është so, sa një mjë vjetë gjithë një dë një. E bonë hësatë so, të ashti, një sëtë, asë si, e pëstetë një vjetë një ditë, a një ditë e ahretit sa so, një mjë vjetë dë njësë, Së është nga dita e maherë Zotit zëmon nuk i ka përcenë Zotit së është si nga me thoni shkojnote e dita Se ajo konë qëtëmonë dhe kome konë qëtëmonë A i, i eksistonë Zëmonive shmjeve në ka përcenë Në ahretë mos kalonë nuk kuatë kur gjotë Se ahretë mos të qëtëmonë shumë Zëmonin të njotë kalonë E aty në sanë kur rinë pështillit të i të freshtë si në më gjukuet, minim takë janë në gjennet, hinë në përçatërën që i ka të i rëzotë i babur rejan, të hinë në hausë i qëfësherë edhe bojnë në zërë të sepa. I shalla Allahin e bojnë në, në sikëve dhe shumën. Ja. Allah zërë në shumën, shakë e mahi nuk është, shka të jemi në ndërë me funi atit Allahin gjëllë në gjëllë në huve gjëllë në shumën si që ka thonë Hasanul Basria. Gju u livellimet i në Firdevs, e i mëti Muhammed, unë tonu, musham i pregatit në përdozmen e Firdevsit. Njeri kër e fredh dikush në dosu, a i mesmi nuk hamë të shpia, se kur shko në dosu, ta nësërn janë gjefishe dhe me kontonat mirat. Po unë duhet, dhe me hangë për çkonë zjatët më knatës. Ere ku ka thonë unë tonë, e në bërë një atë një në një për zotin, dhe doshë me në firë dheqë si që një firë për zotin të lë gëllatë. Se Allahi në ka firë, vëllahu jetë u i lëdari selam, Allahi në ka firë juve në shpinë e njështine gjenetit në pështënë, në shpinë e pështimit. A të nga ditë për çkojnë a, do të katonë tegambirja lehi selatu ve selam, juda u lisa i mine, do të buhet sokat, do të, të thehet, natë gjennet, majdet në aleha, kullu elvanit, ta ami dhe shërëve shërëpit, fidilli arshir Rahman, do të vënohet në, sokat, nërhijet ashur Rahmanit, Shka kose një mirë që si njeri me kujtuhem të është, si pejhës ashtur dhe pejbis, do t'hona ta njerë që i kanë gjinu edhe, edhe do t'pin, dhe nësë u gjionë i endurune i lejhim, a i nësantën ma fërë, t'unt edhe të pak e shti do t'i qyri në ta ka pojtë qështë. Runa Allah, ja, runa Allah këtë edhe dhe jara përkërë si shpo i këshyru mëna, ata ka fëgojnë zërë, këse foë e na fëlluënë, vëllohi, qashtu kamënë në këshyra të njësër, ka nahon edhe përë, e ata ka vuj edhe ka gijën përë përë përë dhipa. Allohi, në gjëllë në gjëllë, në gjëllë në gjëllë, në gjëllë në gjëllë. Dhe kërë, sallallahu aleyhi ve sellem, ka të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ehljë gjuhë i për dynjohën, ehljë shebe i jo mërkejane, atë njërë që në dynjohën të uëhenë, të urdën temë, atë njërë që kanë mu njërë. Në të djetë i sojnë, amaj njërë që njërë që njërë që kanë këtë nëthë, njërë që bujën të dhëtët e katër vjetë e katër mujë, Një batetë që asaj në no, atë solë, që lë mu i të e i të Ramazani. Gjallallahu që si jam e hu ferida, Zotë jë ka bu falsë një nimin e këti muni, dhe që jam e hu të taluan, a mu falë është na file, që që ponum, që e ponë më sunetin që jam e hu pegambiri të radu i namazin. Nëm të karreve bi hasketin, Një njëri që ja kruhe nga të me zotë të dyrgjelalë, me një sen, me një namazhja, me një zeqatja, me një sadotja, me një sen, të midja, qka dhe që kien, mas mami vjenë dhe ma poshtë me një hurme, me mjë adhët i kujme, me kujtarja, me një kërqom uja, këne kemen edhe aferidat në dhima si va, zotë të dyrgjelalë, japon atina anasipë, si kur me buë një farzë, jashtë të Ramazanë, Një njeri që je bon një senë që ka është në pijë. Dhe men edo feridatë në pijë i kjone, ke men edo se mine feridatë në pijë masiva. Ajë që je pon një fashën, këtë mujtë Ramazani që je pon, një vakë mamazit që je pon, se vopin zotë i a ja jetë si mi buësht tazë, dhe të mamazit jashtë a mujtë Ramazani. Per një, zotë i qasë vopinë. Dhe rëve shëherën së sabrinë. Kjo është mujë i durimit, mujë i sabit. Dhe sabit e babu hëllë gjemën e dhe sabit e fa se ba. <coughs> Isha Allah i shpa shqybë, edhe njëve kamë në të quzotin të netë vitit një njërë. Dhe shërën i muva sa, edhe një njëmi barabak, tu s'ka se në gjimë fukara, s'ka mreth edhe ushtri ju ose cilil honë. Krek në shqymanë si mëreti, si bukaraja, si zëngjini, krek të njojë të, të zotë, të të njojë të njojë. Këjë për desë mundët me fitur të kush ma shumë se qëtë. Në nëzeqat fiton zëngjini ma shumë se bukaraja, në haqilak fiton zëngjini ma shumë se bukaraja. A në njëm, jo, këtu e kjevë parabarë, si zëngjini si bukaraja, këtu njojë të kjevë se vëmi menë, zotë, zëngjë gëgharë. Për që ta i ka duë për i gamneri Sh e shërën më bërësa. Dhe shërën njështë do duë fi i risku lë mëmini. Edhe është një mujë që kjo risku i mështimonit i shtore. Shka dhe të të të të? Një njeri që i familjen e vetë e kënosën këtë mujë e i jetë ma shumë me hongët, me pi, është, ma shumë, dhe me thonë i abonë pasë një kërën e mujë Ramazanit. Allah e dyrgjelonë dhe recetë kam i donë, a riskën ati mështimonit kam i ashtu. Edhe dhe Allah e shqyve s'kajtës. Ta shqë, vëllë është, hamë me maj familjen tone edhe Zotit me të donë të mira, po shakëm a hi nuk është në rahmet Zotit dyrgjelache. Me në petër e ti hisaj me një njëri që i jetë me voj i fëtarë, një njëri që i ka minunë. <të> e buhat se betë, këtë që kanë një një gjithë dhe të në gafë, këtë qëtëri në samë, e në gjernë një senja e me buri këta. Kanë thonë, zotit dërgjellar, shka jetë atina, kja në makpire të një dhënubi hi, dhe itë kër e ka vetinë minë në nërë, zotit afe makpire gjynohat e ti, atina që i dha me buhjtë orë në baudhëve të jabënë, Edhe jepë sevapin si ku mërshu një quële për e ropënjës. Qika sevap zotë i dhull që la jep një jepë ati në shqimari? Fu ka ratë në lidhje me këto u mërzitën. Thani, ja, Resulullah. Fona që i skjeve, jesu një prasë, një përë, një përë, një përë, një përë, një përë, një përë, një përë, një përë, një përë, një përë, një përë, një përë, një përë, Sajmen, jep, ni tarit, me me eftare sajimen, aji që jetë një një një një mëtarit me voj iftar, bi përmërët të një vahitë, një hurme që jetë, voj iftar me që atë hume, hurme e u me dhekëta të lebenit, ose një gërë që amë të amën, fa dha të mu se pas, një njëri që jetë një një muslimonit një gërë që amë uje, voj iftar me to që atë se vojë që jetë. Elhamdikos Allahe Yup женat. Nuk ja kalon përge barik të vëzinjimi që ka musie edhe të reningarëve, buk të janë dhe përcaras të bus pas, me po asë gjënë vichajë i kujnë i retinjimin të usë, ljësa sa h eyeballs bethe vonweightarë. Janë i saxat të chorimë, është e r bani i kujnë i gërqons外 se ditë gjëllë qëxera. Inshallah, zrotis në në mahrum, asihove, pejtunet mida dhe që ne i ka brusotin dhe që lanë nësit. Dhe hëve shërën e veluhu rahmetën, kërë mujë ka thonë pejgamberi është, patë e mujët është rahmetë. Qëka është patë e mujët është rahmetë? Dhe me thonë, vërtit e para ti mujët sërë ti rahmetë, për një vëti në Muhammedit që jeni një mujët në Ramazanë. Dhe e u sa t'u hu më këtiret. Në të dhe ditë e midisme, Zoti dhënë që lorë, afe më këtiret i bon i metin e Muhammedin që një një një një një në Ramazan. Dhe afer u hu të më ramë dhe ditë e më roma, itë kunë minë nari, Zoti ka me i shuë e me, Zothi, me i boazat i zjerën që një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një Këtë dhuratë, këtë mirë, kujna zotin dy një asja ka dhon bec i njëtit Muhammedi sallallahu ta'la a.s. <tune> Dhe për hatër ti, negen e këtë zotin këtë dhuratë ka këtë. Elhamdikota mahe që njën apë i njët i tina. Ja, Rabel. <tune> <tune> <tune> Se së të këtir ufihimin erbe hisan. Ajo përësia e pegamerit ton sallallahu ta'la a.s. Ka ton e i njët i jemë, Në këtë Ramazan shtoni katër sene. Sa të muni që do të katër sene punë? Hasë të tehni tërdalë në bëhimarabë të këtër. Dysene, jo që je boni razi zotin e jujnë, njuve. Ku shënë atër? Dhe shëhadët jenë la ilahe illallah dhe të stakfilunë. Sa të muni thuni e shëtë duenë la ilahe illallah? dhe shëllën me Muhammeden abduhu vërësullu hu edhe estafirullah estafirullah me guh edhe me zemë lëpni pej Allahi fatje që të këta në mujnë në Ramazanit pejgamberi pejgoj edhe on të ju të mbazën na jemi të përbyt me të nëhe si kurë onë si kurë një si kurë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë vesh Allahi e dhimë kërë kërë kë pejgamber më nuk po, pe i ka, pejgamber t'i ka garantëzotit, qërë nuk janë garantëzotit. Por, nda që me nabohëzotit, paqë, që ku kur nga ka qitën dynjot, këtë mëjt Ramazanit, kur pa për pandalë, shahadjetin, i bandjetin, edhe ty bejtës t'i këpër, nda që me nabohëzotit të kë këllë. E dy qërë atë që, lëki një e lekum anë hëma, edhe dy sene lëp një zotit, por që pa ato ju s'kin i pështim, asë nuk bën në kumë iqë, qka e në ato, dhe të selunë Allah e dëgjene, lëp një Allah e dëgjene të në këtë mujë, dhe të avvedhune pëhimin e në nëri, edhe lëpmi me ju rruë zotit i dëgjene të nërë. Kjo është forësi, e Muhammedit a.s.s. që në ketë mujt Ramazanit na me qështjo se katër sejnë e satë mundu më muatë shahadet me ra kur pa nërprej ishti këpar me buo kur pa nërprej me lykë zoti me në na po nësit gjenet me kur pa nërprej me lykë zoti me naftu për zjallin gjenet isha Allah Allah i naftu njara për alinu zërë nukon të latë së <coughs> pashku e duhtu zoti që shku Në shpe kërë t'jesh e lutë zëtë në qishtu. Kërë të që t'jesh bak në bakë t'i pëtari, kërë t'u në qesh në gojë i pëtari. Ma e mirakurë në në bakë është me lutë Allah i në gjëllë gjëllë në hu vë gjëllë në shanë hu vë që të në sen. Kaj ka tonë zëtë i Hazëti Musalë, se të kërën valë të gëti me lënë, edhe që të më shmërami. Hazëti Musalë e i dhaë zëtë i dhullë gjëllë, ja apel aleminë e kremte e hadeni. A i kebuo i krem kujna, mithën ma, e kremte ni. Mithën ma, e kremte ni që si qën kebuo i kremu mënë. Hajtu, esma Zoti, të ni aqësa që one potani keleome, ke potani pjallën tëne në vështu. Zotë i të të gjëleoni tha hasësinusë. Ja, musa. So. Tha, qashtu është, Kytë unë bojë qëramë edhe timani i fjallën të Dhe të unë, i në lijë i badën, i komën e do kullë të mi Akri që hunë fi ahëri zëmanë Une ata do t'i bijen të fondë më ahër zëmanë që ma shtyjën e mu të qëtëri milet të vje në asyme Dhe ekri me hunë bishëri Ramadon Une u bojë i kram atyjën e me mujë në Ramazan Dhe e me e kruunu akre mu i lejhi minke e ma nga kjo amon e qatë nguj Ramazanit të ta se që jam me ty kur po kleti në mu fejni i kelem tuk e vebejni i vebejni e ke sepune elke hijabë që kur po flasune me ty 70.000 fjerë dhe jam nër një të në një të një të një të një të një të një fejlaso me ty me të Muhammedin ku brilloj një meti Muhammedit dhe vjetë datë që fahuhum e tjubë zborë dhe në guzë të tyne, dhe asë përretë elvanuhum e këtë ju salihën gjire të tyne, e vjenë bakti i pëtëarit, erë të lë tjilë këllë haqënë bakten iftarit, i pëtëarit, natë kuahune i qojë qëtët 70.000 për dhe i jekrejtë, e une jam maafë për qëtë i metit në qatë kuahë, Kura aju me të qëtë zofërën për pora E ka njën uë e sikur në ditën e zotë shumë Gjashtu më të sahar ditë E thonë në senët i qëtë për para vjeti E okoll jeti E okoll unë Edhe e fredë vëktin Kur ka thonë zoti Edhe kur ka thonë pejgambiri Ne bujë për pora E për pora nuk e shko të urë në vetë Edhe pëse ja puna në njëpsi e lufton njëshin për hatër zotit dhul Gjelal. Në qatë kuë këtët Allahi dhul Gjelal, unë e jë mangat tyne, mangat pejtyne, tu bali me në atëshe kebëdhe huve gjahë e batnë hufë i ramadan, i ljumi, ja i ljumi, të thonë Allahi, hajqi e po bërkën e vetë edhe e këllë fytin e vetë, dhe rrë me të mujtë Ramazanit që dënër të qëtë qëtë janë. Elhamdikullë të mëhet blazë mështimon që ne ka bonësibë, edhe na në më të të për të tyne, nadbaqë Ramazët të iftarit duaja e insanit prap nuk dhehet. Boni duaj a zëqit luk nga Allahe që të katër senet që ju thashtë, edhe sot duaj të prejani shumë edhe për detektirit kalën mujtë Ramazanit Nishtë të dërës, vazhë në shqihas, asat mujna dhëtë bojnë atyve edhe ishtikëfarë dhe dhëtë të usumësotin me në këllë, Allah e Allahi, jara për adem në këllë dhe imet në hamete dhe neve, doa ta ona kaburë dhe mazuna i pjotë jara për adem në këllë. E bojnë atyve edhe ishtikëfarë, në vlasën në shqimohë, A ka porosit e gamberi në lutë, Zotin, me botinën të tramatën. Edhe nga dhe të lutëm, Zotin, po jo vesh me gugë. Jo vesh me gugë. Po dhe të lutëm, Zotin, me gugë e gugë, edhe zemët e tona me bojës pot, shka përnafje kuhenë. Ka këndohë, shë omojë, dhe që leo a leve në e gugë. Se Zotin i këpëm ka bujë guat, që i fletë goja, e menja e zemra, nuk është atër. Dhe të mi bon të atërua që putë e fletë guja, e linja dhe zemra që ka pëthot guja edhe ish. fyrulloh, fyrulloh, jo, di, në ishqë. Esta u firullohu, esta u firullohu, esta u firullohu. Që ka pjole esta u firullohu? Jala dhe kërkoj në mboj, në mboj më të direkë. Që manoj po, ki po fletë arabisht, Po unë po të kardëch, hapo të shyërë, pe të dië që sarkërë, shë stovëfirullah, po të thujë, ja rabbi, ty po të lyfi, me në falë të gjinohë, që të petë pojë. Estovëfirullah, eladhim elkerime, nëllila ilahe, ilahe, ilahe, hu elhajde, kajume, dhe të guhu, hilej, lyfi me në falë, ni Allah, që o është i gjyëmë, kerim, o është i gjahë, o është i ka më nësi më mënë që është dorë më këllu jenë bërrahme të mbu se ka bërrahme dhe e të mbu i lejhe dhe bëjt dyme ishti forë të ajqi kërë më që të mbu nëse e nësia nuk punojtë, që shtu përtu e dhe nesë e nuk të të uve të vel makinët e vel hidayet e lena innehë uve të mbërë rahim edhe lyfi për i tërë e ja rabbi Në hidajet më qitë, më fajtë qitë hidajet që më keqitë, më shumë mërë qitë, hejti hidajet i runa zëtë kadere, me më nëmë shkumë me e qëtërka, e me shumë ke të fejë e le marrurë, më shumë me a mështëtërka. Këtër të këllu lasën, më shumë, saqët e thonë, një mujtë të Ramazan më në ku ka zërëve sëpësehte, që që të doaj të i e në qëtë kjallën arëbë eshte i bëjë. Amen I kumbesu Allahit dhe shka kathon Allahit Dhe amen të diresu nillahit dhe të ima gjahemi të diresu nillah Edhe i kumbesu e pejganbejt dhe shka kathon Muhammad Taq po kladh pakshu Ja Rabbi, Ja yeah Rabbi, Ja yeah Rabbi Po shmanin e ihsanin e lutfin e keremin qitin Aradu zahit i jemi me zhinoha shumë të mdhajrë E kjeri njefsinëve, e kjeri shëtanin, anëmis, matëm dhe i tanë. E kjeri fitnet e dynjasë që në këndër dhe kuën të në andë. Shtimpe i ty në shtimpe para putin. Njohat bërnë usta këtoftin e ratë me pëtanë. Shtimpe shtimpe. A rrëhetu, a, rethyr, a të përmit është majtë asë e këna të ma, poshma, a, të në, po është në amin të orë, dhe rrëmet mujtë Ramazani që kemi. FysHojen në gramë në nësën konëshënë, në tax hénë të në husë kompë të në من këratë Takë a Michëseke së më së grëujemy, 거는 pësmonë në të në konspënë me për në në fact lëexë në të në Aaaq, në yang ali lëtime më factual pas the të në esimë qëtojënës trojënë Në 누�ënë të rë pixels. Me kabë të në frumët të të në në kamësë, forgotten pas shekët a në bë sujë gëtsë, në e në shani talhte jë rë remaining n derniëna raci uncia teru ta atani uncia teru uncia teru kutti nan diamie azi cheto dan to io me yashimu do rosham e uchi 5000 ya rabbi moshta to e judie yo rabbi zbo ko na stivi jannat na kumi all to be da e to a joan jesus Anën të bëllahi dhe me lajke të hive, këtë të bëllahi dhe të su të hive, dhe omit atëhive, bilkaderit, hajën hive, shëftit, këmin Allah e tala, me basë, basën, me ndiharkën. Kemi përën të sunë Zotit, disë këmjekit, me laqënve, qitafënve, pejgamberve, hajërëve sërë, shkatët i Zotit, këjo është lasën të izhidji, ima. Në shtë të të pojmë të, se imzani nuk e bolë qypër dhe nuk e dyrë. Ju si do mos, si tiri qëka e i fjallë të qypërit, bolë vaki e në ditë e nuk shënë pa bolë i herë qypër zotë, e në dujë këtër e në këtër e në këtër e në shakë, zdo në këtër në imzani me tonë, me buke të zdi di imanë, e në militon këtër vjallë, në do në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në لا أشهد أن محمد الأبد ورسوله أشهد أن لا الله إلا الله لا أشهد أن محمد الأبد هو الرسول إذن الله بناء Liberty فقفت على قراد ما في القراد أشهد أن لا الله إلا الله وأشهد أن محمد الأبد هو الرسول subhan Marajo lalili alla lalila Ta subbita ala sayyid al-qadra wa bi'l-qadra wa kham wa. Alhamdulillah ala ni'matil-afiyat wa tammil-sihhat wa salatu wa salam ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma la tmaholna wa la tusilna falana rahatishna min al-alamil fakr wa dhil. Nasilna min al-dunya ilal dawah wa sulul al-a'da wa nafsin al-marid. اللهم يسّر لنا الهدي ويسّر لنا جميع أمورنا الدينيه والدنيويه وحقق مرادنا وبالخير اللهم إنا نلوذ بك من شر الملائكه الشياطين وصدّي السمات الداء يا محافظ الهول بلا هون قبل هولنا الى آخر الجهال سيما في شهر رمضان شهر الصوم ذكر القران Allahumme erham ümmete Muhammed Allahumme maqfir ümmete Muhammed Allahumme terrisi l-kurube an ümmeti Muhammed Allahumme tekabberi dua e ümmeti Muhammed Allahumme aqfir il-müslimine vel-müslimat vel-muminine vel-muminat il-ahyari min him vel-evvat inneke sebi'un talibun mucibu davat ya rabbel alim Veselamu ala l-merselina velhamdu billahi rabbil aleminel fatiha